E, bueno, San Juan gaua oso gertu daukagu mm -hmm. e, oso egun astronomikoa dan unbait eta, bueno, udako solstizioa ospatzen da egun horretan baina balda e, udako solstizioa sehatzmeatze kainaren hogeita laua San Juan eguna edo San Juan gaua hogeita irua gauean bada, balda solstizioa Ez, e, sortizioa e, e, egunik luzena bezala kontutan hartzen badugu, edo eguzkia altuen igotzen dena, edo guzkia iparraldeen atera eta iparraldeen sartzen dena e, hori guztia da sortizioa, ez da esken finean e, argi hor dugeien e, ditugun eguna eta hori e, e, ekañaren hogeita bata beraz gaur mm. Mm? Urtero da, okeina, ekañaren hogeita bata e, Ez du zertan beti egun berdinean izan behar Em, pozizio mm. izar batzuen, posizioan arabera bera da, eta hori Ba, bueno, aldatu egiten da, batzuetan izan daiteke 22, hogeia, hogeita bata berdin gertatzen da negukoarekin eta ekinozioekin ere bai, ez da udarri ta udazkenekoekin. Bai, gero bestela egunkarietan eta leko guztietan izaten dialako titularrek, ez? Gaur hasten da udazkena. Da. Ah, Ori, ara. Bai. Hoto guztiak gaur eroriko dira. Bai, ez. Bai. Gero baitere kontutan hartu beharko dira baita ere urtea bixestua den ala, ez? Baik, eta gauza eta. Bai, gausa guztiak, gausa guztiak, arabera Ba, ez da zehatz mehatz e, egun eta, eta une berdina, baina gaurkoan, peintzat esan dezakegu, egunik luzeena izan dela. Mm -hmm. ja, ja, eta gaurik motzena. Gaurik motzena baita ere, bai? Eta gaurik Kontua da solstizioak e, gaur egun garrantzia badu agian guretzako ba eztagit ba hori egunkarietako Guillermo esan duzu bezala en udaren sarrera so, e, adieratzeko egun bada ezta baina eh garai batean ere ba niko gandut beti ezaten dela neolitoan eta historia aurreko egituretan ere en, ikusten dela solstizioaren eragina edo nolabait mm -hmm. e, gare hartako gizakiak bazuela haren berri eta nolabait ez dakit neurtzeko edo jakiteko mm -hmm. noizen solstizioa bazituela bere erak ez da? Mm -hmm. Ba, hiala da, bueno, Euskal Kulturan eh, San Juan eh, bezperako gaurrak duen garrantzi ikusi besterik ez dago, ezta. da, erri guztietan ez bada ere, herri guztietako auzoren batean, nunbait festak ospatzen dira eta festak ospatzen badi, ez badira ere, ba suak edo zeintzukitan egiten dira eta mendira behiratu eta baserri bako itzakiaia bere suak egiten du, ez da hor nolabait ere, ba, udararen asieraren eh, asiera horri ongietorria ematea eta eta egin bat gauza, ez da E, horrekin batera egia da baita ere, e, bai solstizioak eta baita orokorrean astronomiak ere garrantzia handixamarra duela bai neolitikoan eta bai historian zehar topatzen ditugun, bai, e, ba, neolitikotik hasita eh, trikuarriak astertzen hasten bali e, ba, puntu kardinalekin orientatuta daude, ezta? Da? Eta baita bertan eh, lurperatuta aurkitu diren gorpuak burua beti ekialdera dutela lurperatuak izan dira hainbat eh, tenplu eh, egipziar, eh, greko historian zehar behin da berriz topatu ditzakegu horrelakoak, ez piramide grekiarrak ere puntu kardinalekin lerrokatuta daude eta bar eta bar. Mm. Aipatzekotanzuk eh esan duzun bezala neoritoan badaude hainbat eh, eh, monumentu edo baina aipatzekotan hiru aipatu ditzakegu eh, Karnakekoa Bretanian dagoena, eh, estonetxikoa, E, Inglaterran dagoena, eta e, Irlandan dagoen New Brents. Bai? Adibidez New Brents e, hoiek dira em, neolitiko garaiko em, ilobi batzuk, bertan ba, beraien errege, jauntxoak edo daude, e, ilobi iratuta eta badira tumulo modukoak, E, nolabait esateko e, borobiliak dira, eta gainean lurra eta lurrez estalita daude, eta hoietan, san juan e, egunean, edo, bueno, edo, solstizio egunean, nobete esan da, e, ba, goizaldean, eguzkia sartzen da, etu maurren baruraino. Bai, nolabait esateko, e, ba, pasillo estu batzuk dira, eta pasillo estu hoien erdian dago nolabaitko katuta ba, zentrua, eta erdi horretaraino sartzen da argia, eta beste egunetan ez. Mm. Orduan adibide bezala barrugarreño ni ke gogoratu nahi duen ga, beste gauza bat behar bada pixkat gaia e, alde egiten dit pixkat e, baina adibidez lurra borobila e, mm -hmm. izan zela bueno hipotesia zabalduzanean edo erabili grekoen artean erabili zen egun hori e, e, zen neorketa xelebre bat egiteko uh -huh. eta Gaurrain zuzen e, errepikatu dugu e, Neurketa hori Zientzia Museoan... Ara? Nere astronomiako ikasleak, Ibarrako zurpe ikastolakoak, eta e, Lalagunako Sientzia Museoan diren beste ikasle bat zuen artean. Ba, Entzuleek ez dira, tezinistuko prestatuko abetztegoela. Ba, ba, egia da, <laughs> e, egia eutxa. <laughs> ah. ah, bai, eta, bueno, ba, hain eh, zuzen ere hori xe da e, neurketa eratosten esek egin zuen, Kristo uh -huh. aurreko e, ba, ezakitzen magaren urtean orain buruz esaten, baina Egipz, uh -huh. Egipton, Alejandria eta Sienan, makil batzuk hartu, itzalak neurtu eta itzaloien desberdintasunarekin e, ezaguturik Siena e, eta Alejandriako distantzia lurraren radioa kalkulatu zuen eh errore oso oso txiki batekin. Claro, noski, haiek Siena esatzenunean ez da Italiako Siena ospetsua baizik eta. E, bai, gaur Asuan, Asuaneko presa bai, edo orizuna, inguru horretan uztedete. Eta han e, gertatzen zen aizu zen ere, eh itzalik etzula ematen. Eh, mm -hmm. e, Bueno, batek orida. zeukala eguzkia gain gainean, ez? Mm -hmm, Zenitean bai, edo pare edabane, bai. Hori hemen ezta gertatzen inoiz, gure latitudeagatik, baina ba badakigu latitude e, gertatzen dela. <laughs>